Як те слід було б зробити в першому реченні – моя квартира на другому поверсі. Можна сказати і так – моя квартира міститься на другому поверсі. У другій фразі слід написати – діти цілий день перебувають у теплому світлому приміщенні, а у третій – остий цейлон – лежить в Індійському океані. «зробити», «робити вигляд», «удавати», «удати», «зробити крок», «ступити крок», «зробити ковток», «ковтнути». У поточному мовленні ми часто вживаємо дійслів «робити», «зробити» з іменниками, забуваючи, що складну конструкцію можна замінити одним словом. Читаємо. Він зробив вигляд, що не розуміє. Геркулес зробив крок назад. Це зробило неприємне враження на всіх присутніх. А можна і слід було б висловитись, він удав, що не розуміє. Геркулес ступив крок назад. Це прикро вразило всіх присутніх, або це справило прикро враження на всіх присутніх. В одному непоганому перекладі художнього твору з англійської мови читаємо. Він зробив великий колток і відчув, як рідина обволікає язик, і він приємно німіє. Тут теж замість дієслова «зробити» і іменника треба послугуватись тільки дієсловом «колтати». Піддалесся, мабуть добре колтнула з нахарченого зілля от переполоху кулішу. Отож, перекладачеві слід було написати «Він добре ковтнув!» Принагідно варто нагадати, що російський вислів «однім гладком» буде по-українському «не одним ковтком», як часом пишуть і кажуть, а відразу хильнув, вихилив. Одним проковтом проковтнув. Таке надужування без потреби дієсловом «зробити» Надає тексту одноманітності і звужує нашої лексично виражальні можливості, тим самим збіднюючи мову викладу. Наслідуємо краще в нашої класики і традиції живого народного мовлення. Рустем був трохи блідий, хоч удавав веселого Коцюбинський. Не взивай її циганкою, бо будеш битий, кричить уже Андрій удаючи з себе ображеного, Васильченко. Молодих туляків незвичайно вразила краса Києва, нечуй Левицький. Зустрічатися, траплятися, попадатися, бувати, натрапити, надибати – ми часто вдаємось до слова «зустрічатися», коли, власне, ніякої зустрічі немає і не може бути. «Край поля зустрічались старі пні», – пише письменник-початківець. Серед сільської молоді тепер багато зустрічається добрих спортсменів, читаємо в районній газеті. Такі види рослин зустрічаються тільки на півдні Радянського Союзу, запевняю статті науковець. І навіть у поважній рецензії бачимо, у підручнику зустрічаються подекуди невдалі приклади. Дієслово «зустрічатися», «зустрітися» має вуще значення, ніж відповідно російське «встрічатися». Його слід ставити там, де справді йдеться про зустріч когось із кимось. Павлюк зустрівся з ним на парцборах Копиленко. «По десятьох роках розлуки ми нарешті зустрілися з живих уст». Тільки такого значення надавала цьому слову, і наша класика «думав доля зустрінеться», спіткалася лихо Шевченко. Коли треба шукати українського відповідника до російського слова «встрічаться», у значенні дієслів «попадаться», «наталкиваться»,